Книга Неємії Розділ одинадцятий Старшини народу жили в Єрусалимі. Решта ж народу кинули жереб, щоб один із десятьох ішов жити в Єрусалим, в святе місто, а дев'ять десятих заставалося в інших містах. Народ благословив усіх, що самохіть погодилися жити в Єрусалимі. А ось голови округ, що жили в Єрусалимі. Бо в містах юдеї кожний жив у своїй посілості, в своїх містах – ізраїльтяни, священники, левіти, нетінеї і сини слуг Соломона. В Єрусалимі жили з синів Юди та з синів Венеаміна. З синів Юди Атая, син Узії, сина Захарії, сина Амарії, сина Шефатії, сина Мегалелла, з синів Переца, і Масея, син Варуха, син Колхозе, сина Хазаї, сина Адаї, сина Йоаріва, сина Захарії, сина Шелонія. Всіх синів, було 468 мужів-хоробрих. А ось сини Веніямина. Салу, син Мешулама, сина Юедди, сина Педаї, сина Колайї, сина Масеї, сина Ітієла, сина Ісаї. А по ньому Габай, Саллай. 928 усіх. Йоїл, син Зіхрі, був їхнім начальником, а Юда, син Гасенуа, був другим надмістом. Із священників Єдая, син Йоріва, Яхин і Сирая, син Хілкії, сина Мешулама, сина Цадока, сина Мерайота, сина Ахітува, управитель над Домом Божим, і їхні брати, що були на роботі при Домі Божому. Всього 822. І Адайя, син Єрохама, сина Пелалії, сина Амці, сина Захарії, сина Пашхура, сина Малкії, і його брати, голови родин. 242. І Амасай, син Азарелла, сина Ахзая, сина Машилимотта, сина Імера, і його брати – мужі відважні. Сто двадцять вісім. Начальником над ними був Завдієв, син Гагедоліма. З Левітів же – Шемайя, син Хашува, син Азрікама, сина Хашавії, сина Буні, Шаветай і Йозавад – були з головних левітів призначені до зовнішньої служби Дому Божого. Матанія, син Міхи, син Завді, сина Асафа, був провідником, що проводив пісні славословлення для молитви. бакбукія, другий з його братів, і Авда, син Шамуа, сина Галала, сина Єдутуна. Усіх левітів у святому місті 284. Воротарі Аккув, Талмон і їхні брати, що стерегли брами, 172. Решта ж ізраїльтян, священників, левітів, жили по всіх містах Юдеї, кожен у своїй спадщині. Нетінеєж жили на Офелі, Ціха і Гішпа, були над Нетінеями. Начальником Желевітів у Єрусалимі був Узій, син Бані, сина Хашавії, сина Матанії, сина Міхи, синів Асафа. Співців. Він був при службі в Домі Божому, бо був наказ царя щодо них і встановлене забезпечення для співців на кожний день. Петахія. Син Мешезавела, з синів Зараха, сина Юди, був відпоручником царя в усіх справах щодо народу. Що ж до сіл та їхніх піль, то деякі сини Юди жили в кіріат Арбі та в приналежних до неї містечках, у Дівоні і в приналежних до нього містечках, в Яковцелі та його селах, в Єшуї, в Моладі, в Бетпелеті, в Хацаршуалі, в Версавії і в приналежних до неї містечках В Ціклазі, в Мехоні і в приналежних до неї містечках В Енрімонні, в Цорі, в Ярмуті, в Зануаху, в Адуламі і їхніх селах В Лахіші та на його полях В Азеці і приналежних до неї містечках вони осілись від Версавії до гінном долини. Сини ж Веніямина мешкали в Геві, Міхмасі, Ай'ї, Бетелі і приналежних до нього містечках. В Анатотті, Нові, Ананії, в Хацорі, Рамі, Гітаїмі, в Хадіді, Цевоїмі, Невалаті, Влоді, Оно і долині ремісників. А з Левітів деякі частини належали до Юди та Веніамина.